6. A munka nem alatt. Az ezedes fájdalmasan érzékeny hurt pendített meg, amikor megkérdezte Szájtótól, hol tartanak a munkálatokban, és ítélte meg a helyzetet, amikor előre látta, hogy a szükség engedékenységre fogja bírni a pánt.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 rádásul elkeserítette őket a szitkok és ütlegek özöne, amit őreik zúdítottak rájuk. Feldühítette, hogy rabszolgaként kell dolgozniuk ezen az ellenség számára annyira fontos munkán. Megzavarta őket, hogy elszakadtak tisztjeiktől, és nem hallják a megszokott vezényszavakat, tehát egymással versengve igyekeztek a lehető legkevesebb buzgalmat tanúsítani, sőt, mi több. Jó indulatú színlelve a legdurvább baklövéseket elkövetni. Semmilyen büntetés le nem lohasztotta állnok buzgalmukat. Csak kis japán mérnöknél, ha már sírt elkeseredésében. Az őrök nem voltak olyan sokan, hogy minden másodpercben szemmel tartsák őket, és nem voltak elég értelmesek hozzá, hogy vegyék csinyáiket. Úszor is újra kellett kezdeni a két pályaszakasz kijelölését.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 Annyira nem nehezte rájuk, hogy saját felelősségére és rokon tanulj már is leszállította a normát. A mérnök fénként másfél köbméter földben állapította meg a töltésen dolgozók feladatát. Ő viszont szájtó úgy döntött, hogy egy köbméterre csökkenti. És ezt azért teszi, mert megszánta őket szenvedéseikért, amelyekért nem felelős.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 Cép munka altódított a Reeves százados, a közmunkaügyi hivatal egykori mérnöke. Egyetlen értelmes ember sem hiheti, hogy vonatokat akarnak járni ezen a hullámvasúton. Szívesebben szállnék szembe újra a a hadseregeszőr, mint hogy ezen a vonalon utazzam. Az ezredes megőrizte komolyságát, és megkérdezte. A maga véleménye, a maga szakvéleménye szerint Rívs?